פרק י"ב הוא החל לדבר אליהם במשלים, איש אחד נטע כרם. הוא הקים גדר סביב, גם חצב יקב ובנה מגדל. ולאחר שהחקירו לחורמים, נשא. בבוא העת, שלח עבד אל הקורמים לקבל מידיהם מפרי הכרם. תפסו אותו והיכו, ושלחו אותו ריקם. הוסיף ושלח אליהם עבד אחר. פצעו אותו בראשו והטלו בו. שלח אחר, ואותו הרגו. וכן גם רבים אחרים, את אלה היכו ואת אלה הרגו. נותר לו אחד, בנו או אהובו. לבסוף, שלח אותו אליהם, ואומרו, את בני יכבדו. אלא שהקורמים מהם אמרו זה אל זה, זהו היורש, בואו נהרוג אותו ותהיה לנו הירושה. לקחו אותו והרגו והשליחו אל מחוץ לכרם. מה יעשה בעל הכרם? הוא יבוא וישמיד את הקורמים וייתן את הכרם לאחרים. האם לא קראתם את הכתוב הזה? אבן מעשו הבונים, הייתה לראש פינה. מאת אדוני הייתה זאת, היא נפלעת בעינינו. הם ביקשו לתפוס אותו, כי ידעו שדיבר המשל עליהם, אבל חששו מפני העם, עזבו אותו והלכו משם. שלחו אליו מאנשי הפרושים, ומאנשי הורדוס ללכוד אותו בדברו. באו ואמרו לו, רבי, אנחנו יודעים שאתה איש אמת, ואינך חושש מאיש, שכן אינך נושא פנים לאנשים, אלא מורה דרך אלוהים על פי האמת. האם מותר לתת מס לקיסר או לא? האם עלינו לתת או לא לתת? הואיל והכיר את צביעותם, אמר להם, למה אתם מנסים אותי? אביאו לי דינר ואראה. הביאו לו, והוא שאל אותם, של מי הדמות הזאת והכתובת? של הקיסר, השיבו לו. אמר להם ישועה, את אשר לקיסר, תנו לקיסר, ואת אשר לאלוהים. לאלוהים. הם השתוממו עליו. באו אליו צדוקים האומרים שאין תחיית מתים, ושאלו אותו: רבי, משה כתב לנו שאם ימות איש, והניח אישה, ולא השאיר בנים, ייקח אחיו את אשתו, ויקים זרע לאחיו. היו שבעה אחים. הראשון נשא אישה ומת, ולא השאיר צאצאים. לקח אותה השני ומת, ולא השאיר צאצאים, וכן גם השלישי. ככה כל השבעה לא השאירו צאצאים. אחרי כולם, מתה גם האישה. בתחייה, כאשר יקומו, למי מהם תהיה לאישה? שהרי הייתה אישה לכל השבעה. השיב להם ישוע, כלום אינכם טועים משום שאינכם יודעים את הכתובים, אף לא את גבורת אלוהים. כאשר קמים מן המתים, אין מתחתנים, אלא שהם כמלאכים בשמיים. ואשר לכך שהמתים קמים, האם לא קראתם בספר משה, במעשה הסנה, שאלוהים אמר לו, אני אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אינו אלוהי המתים, כי אם אלוהי החיים. אתם טועים מאוד. אחד הסופרים התקרב ושמע אותם מתווכחים. קירותו שישוע השיב להם היטב, שאל אותו, איזו היא המצווה הראשונה מכל? ענה ישועה. הראשונה היא, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל שכלך ובכל מאודיך. והשנייה היא, ואהבת לרעך כמוך. אין מצווה אחרת גדולה מאלה. אמר אליו הסופר, יפה רבי, אמת אמרת שאחד הוא ואין עוד מלבדו, ולאהוב אותו בכל לבבך ובכל בינתך ובכל מאודיך, ולאהוב את רעך כמוך. הרי זה גדול מכל עולה וזבח. ראה ישוע כי השיב בחוכמה, ואמר לו, אינך רחוק ממלכות האלוהים. ואיש לא העז עוד לשאול אותו דבר. כשלימד ישוע בבית המקדש, אמר, כיצד זה אומרים הסופרים שהמשיח הוא בן דוד? הלא דוד עצמו אמר בהשראת רוח הקודש, נאום אדוני לאדוני, שב לימיני לי עד אשית אויביך הדום לרגליך. דוד עצמו קורא לו אדון, ואיך הוא בנו? ההמון הרב שמע אותו ברצון, ובלמדו אותם אמר, היזהרו מן הסופרים האוהבים להתהלך לבושי גלימות, ואוהבים ברכות שלום בשווקים. ומושבים ראשונים בבתי הכנסת, ומקומות נכבדים בסעודות, הבולעים את בתי האלמנות, ומעריכים להתפלל למראית עין. דינם של אלה יהיה חמור יותר. הוא ישב מול תיבת האוצר, וראה את העם שמים מטבעות בתיבת האוצר, והשירים רבים שמו הרבה. באה האלמנה, ענייה, ושמה שתי פרוטות, שהן רבע יסר. קרא לתלמידיו ואמר להם, אמן, אומר אני לכם, האלמנה הענייה הזאת שמה יותר מכל אלה ששמו בתיבת האוצר, כי הכל נתנו מן העודף שלהם, אך היא, ממחסורה נתנה את כל אשר היה לה, את כל מחייתה.